«Сьогодні вранці ви, ваше превосходительство, переконалися, на що я здатний», – писав він. «Незважаючи на вашу більш ніж подвійну перевагу в людях, кораблях і гарматах, я потопив або захопив усі судна великої ескадри, яка прийшла в Маракайбо, щоб знищити нас. Зараз ви не зможете здійснити своєї погрози, якщо навіть із Лагуайри підійде очікуваний вами Санто-Ніньо». Уже маючи деякий досвід, вам не важко уявити, що може ще статися. Мені не хотілося тривожити вашу високість цим листом, але я людина гуманна і ненавиджу кровопролиття. Тому перш ніж розправитися з вашим фортом, який ви вважаєте неприступним так само, як я вже розправився з вашою ескадрою, яку, до речі, ви теж вважали непереможною, я... Керуючись виключно почуттям людяності, роблю вам останнє застереження. Якщо ви заплатите викуп у 50 тисяч песо, доставите нам 100 голів худоби і дасте можливість вільно вийти в море, я не спалю міста Маракайбо, а залишу його, звільнивши при цьому захоплених мною 40 полонених. Серед них є чимало поважних персон, яких я затримую як заложників, поки ми не вийдемо у відкрите море, а потім. Посаджу їх у каное, які ми тільки для цього і беремо, і відправлю назад. Якщо ж ви, ваше превосходительство, відхилите мої скромні умови, нав'язавши нам таким чином необхідність захопити форт, хоч це й вимагатиме жертв, то застерігаю вас, що на милосердя не сподівайтесь. Я почну з того, що перетворю на руїни чудове місто Маракайбо.